Доброго дня, шановні читачі. Прошу вибачення за затримку з читанням. Цими днями я захворіла і не могла читати. Зараз повертаємося до нашої книжки. Розділ 32. В ранішні години пролетіли. На зміну їм прийшов задушливий, спекотний день. Усе було готово до втечі. Ходжа на середін піднявся до свого полоненого. «Термін твого полону, наймудріший гусейний Гослія, скінчився. Сьогодні вночі я покидаю палац. Я залишу твою кімнату незамкненою, але з тією умовою, що ти вийдеш звідси не раніше, ніж за два дні. Якщо ти порушиш цей термін, то випадково можеш застати мене ще в палаці». І тоді сам, розумієш, мені доведеться звинуватити тебе в течі і віддати Катові. Прощавай, гусейне гуслія, мудреця з Багдада, не згадуй мене лихом. Доручаю тобі відкрити Емірові істину і назвати йому моє ім'я. Слухай уважно, мене звати Ходжана на о о о о о і більше нічого не міг сказати, так вразило його це ім'я. Скрипнули й зачинились двері, кроки, хоч і на серед затихли внизу. Старий обережно підійшов до дверей, доторкнувся до них. Вони були відімкнені. Старий визирнув навколо нікого. Тоді він поквапом зачинив двері і заклав всередині засувом. – Ні, – бурмотів він, – краще я посиджу тут ще цілий тиждень, аби не зв'язуватися з Ходжейно-Средіном. Увечері, коли вже спалахували у позеленілому небі перші зірки, Ходжана Середін із глиняним глеком в руках підійшов до стражників, які охороняли вхід до гарему і міра. Стражники, не помітивши його наближення, продовжували свою розмову. «Ось упала ще одна зірка», – сказав огрядний лінивий стражник, поглинач серих яєць. «Якщо вони падають, як ти кажеш, на землю, то чому люди ніколи не знаходять їх?» «Вони падають, мабуть, у море», – відповів другий стражник. «Гей ви, доблесні воїни», – втрутився ходжа на свідін, – «покличте сюди головного євнуха, я мушу передати йому ліки для хворої наложниці». Прийшов головний євнух, благовійно обома руками прийняв глек, у якому не було нічого, окрім крейди, розчиненої у простій воді. Вислухав докладне напучення, як користуватися цими ліками, і пішов собі геть. «О, наймудріший гусей не гусля я», – улесла мова стражник. «Ти знаєш все на світі, і мудрість твоя не має меж». Скажи нам, куди падають зірки з неба і чому люди ніколи не знаходять їх на землі? Хоча на середин не міг втримати, щоб не пожартувати. А ви хіба не знаєте, сказав він бостійні усмішки, коли зірки падають, то розсипаються на дрібні срібні монети, а потім же браки підбирають ті монети. Я навіть знав людей, які розбагатіли таким чином. Стражники перезирнулись. На їхніх обличчях з'явилося невимовне здивування, хоча на пішов далі, сміючись дурних стражників. Він і гадки не мав, як найближчим часом цей жарт стане йому в пригоді. До півночі він просидів у своїй вежі. Та ось усе встихло і в місті, і в палаці. Вогні згасли. Зволікати далі було не можна. Літні ночі пролітають на швидких крилах. Хоча на середі зійшов вниз і крадькома, вибираючи затінені місця, попростував до імірського гарему. «Стражники, мабуть, уже заснули», – думав він. Як же він засмутився, коли, наблизившись, почув тихі голоси стражників? «Хот якби хоч одна зірка впала сюди», – говорив огрядний лінивий стражник. «Ми підібрали б срібло і одразу б розбагатіли». «Знаєш, я все-таки не вірю, що зірки можуть розсипатися на срібні монети», – відповів другий стражник. «Але ж так говорить богдадський мудрець», – заперечив перший. «Учиність його відома всім. Він, певно, річ не помиляється». «Хай вам біс», – подумки вигукував, хоча на середін, зачаївшись у тіні. «Ах, навіщо я тільки сказав їм про зірки? Тепер вони сперечатимуться до ранку». «Невже доведеться відкласти втечу?» Над Бухарою, досяжній височині, горіли чистим і тихим світлом тисячі зірок. Одна маленька зірка раптом зірвалася і кинулася у стрімкій політ, розтинаючи навкіз небо. Їй навздогін кинулася інша зірка, залишивши за собою миттєвий сліпучий розчірк. Була середина літа, Наближався час зоряних дощів. «Якби вони розсипалися на срібні монети», – почав другий стражник. Ухочі на середіна раптом з'явилася думка. Він, кваплячись, дістав з кишені гаманця, щільно напханого сріблом. Йому довелося чекати дуже довго. Зірки все не падали. Нарешті одна полетіла. Хоча на середін кинув монету під ноги стражникам. Срібло задзвеніло на кам'яних плитах. Стражники спочатку заціпеніли, потім підвелися, пильно дивлячись один на одного. «Ти чув?» – тремтячим голосом запитав перший. «Чув?» – відповів другий, заїкаючись. Хоча на середину кинув ще монету. Вона блиснула в місячному промінні. Лінивий стражник, коротко скрикнувши, впав животом на неї. Зазезловив? спитав німіючим язиком другий. «Зазазловив!» – відповів тремтячими губами товстун, піднімаючись і показуючи монету. У небі раптом обірвалося кілька зірок одразу, хоча на середін почав кидати сріб жменями. Тиша ночі сповнилася тонким співучим дзвоном. Стражники, наче споживолювши, покидали свої списи і стали нишпорити на землі. «Знайшов!» – закричав один хрипким голосом. «Ось вона!» Другий повзав мовчки і раптом забурчав, натрапивши на цілий розсип монет. Хоча на насредін підкинув їм ще жменю і безперешкодно прослизнув у хвіртку. Тепер йому було легко. М'які персидські килими робили нечутними кроки. Він пам'ятав геть усі переходи. Явнух спав. Юльчан зустріла його вологим, Гарячим поцілунком І тримтячи припало до нього «Мерші!» Прошепотів він Ніхто не зупинив їх Тільки Євнах заворочався і застогнав у вісні Хоча на середині Нахилився над ним Але Євнухові було ще рано вмирати Він подсмокав губами І знову захропів Слабке місячне світло Пробивалося крізь Різнокольорове скло Біля самої хвіртки, хоча на середині Зупинився і визирнув. Стражники, стоячи рачки посеред двору, дивилися в небо, чекали, коли впаде зірка. Хоча на середін, сильно розмахнувшись, кинув ще ж меню монет. Вони впали десь далеко за деревами. Стражники помчали туди. Вони шаленіли настільки, що нічого вже не бачили перед собою і, шумно дихаючи і судорожно скрикуючи, Ломилися навпростець через огорожу колючого чагарнику, залишаючи на гілках клапті своїх штанів і халатів. Цієї ночі з гарему можна було вкрасти всіх наложниць, а не тільки одну. Мерші, мерші, говорив Ходжано середін, тягнучи за собою дівчину. Вони підбігли до вежі, піднялися. Ходжано середін дістав з-під давно приготовлену мотузку. «Тут високо, я боюсь!» – прошепотіла Гульджан. Він сердито прикрикнув на неї, і вона підкорилась. Ходжана середін об'в'язав її петлею, виняв з вікна заздалегідь випалені грати. І Гульджан сіла на підвіконня. Було дуже високо, і вона затремтіла. «Билась!» – сказав Ходжана Асрідін і злегка піштовхнув її в спину. Вона заплющила очі, ковзнула по гладкому камінню, і повисла. Юльчана говталася вже на землі. «Біжи, біжи!» – почула вона зверху, хоча на середі висунувся до пояса з вікна і махав її руками, смикав мотузку. Юльджан поспіхом відв'язалась і побігла через безлюдну вулицю. Вона не знала, що цієї хвилини увесь палац був уже понятий травогою і сім'яттям. Головний євнух, який після недавнього повчання тростиною став надзвичайно ретельно ставитись до імірської служби, йшов серед ночі до кімнати нової наложниці, побачив, що її ліжко порожнє. Євнух кинувся до іміра, розбудив його. Імір покликав Арсланбека. Арсланбек підняв палацову варту. Запалали смолоскипи, задзвоніли щити і списи. Послали за багдадським мудрецем. Імір зустрів ходжу на середіна галасливими скаргами. «Ну сей, не гусли я, до чого ж дійшла розпуста в нашій державі, якщо ми, Великий мір, не маємо навіть у власному нашому палаці спокою від цього волоцюги, ходжі на середіна. Та чи чувано таке, щоб з Мірського гарему вкрали наложницю?» «О, Великий Емір, – наважився втрутитися Бахіяр, – а може це зробив і не ходжа на середін?» «А хто ж ще? – закричав Емір. Вранці нам доповіли, що він повернувся до Бухари, а вночі зникає наложниця, яка була його нареченою. Хто б ще міг це зробити, окрім Ходжина Середіна? Шукайте його, поставте всюди потрійні караули, він, певно, не встиг ще вибратися з палацу. Асланбеку, запам'ятай, твоя голова підстрибує на твоїх плечах. Почалися пошуки. Варта обнишпорила всі кути в палаці, всюти палали смолоскипи, відкидаючи тремтячий вогонь. Більше за всіх старався у пошуках сам ходжа на середін. Він піднімав краї килимів, дивився спалкою в мармурових басейнах, кричав і метушився, заглядаючи в чайнику, глеки і навіть у мишачі нори. Повернувшись до опочивальні Іміра, він доповів: Великий владико, Хоча на середін уже встиг покинути палац, Гусей не гусля, гнівно відповів емір, твоя легковажність дивує нас. А що, коли він десь сховався, значить, він може проникнути й до нашого почивальні? Гей, варту сюди, варту. закричав емір, нажаханий цією думкою. За стіною вдарила гармата, аби не страхати невловимого ходжу на середина. Емір забився в якийсь куток і кричав звідти «Варту! Варту!» Він не запокоївся доти, поки Арсланбек не поставив тридцять стражників біля дверей його почувальні і по десять під кожним вікном. Тільки тоді Емір виліз зі свого кутка і сказав жалісно «Як ти гадаєш, гусейне гуслея, чи не сховався цей волоцюга десь у нашій почувальні?» Двірі вікна охороняються вартою, відповів Ходжа на середін. Нас у цій кімнаті лише двоє. Звідки ж взятися тут, Ходжі Насрідіно? Але викрадення нашої наложниці не минеться йому так, закричав Емір. Страх у його душі змінився люттю. Пальці стискалися, немов під ними він відчував горло на Насрідіно. О, гусейне не гусліє, продовжував Емір. Немає межі нашому гніву і обуренню. Адже ми так і не встигли жодного разу війти до неї. Думка про це сповнює скорботою наше царственне серце. А винні в цьому, о гусейне гуслея, твої зірки. Якби ми могли відтяти всім зіркам голови за такі зловмисні вчинки. Але цього разу, хоча на середі, не вислизне від нас безкарно. Ми вже віддали наказ Арсланбекові. Тобі, гусейне гуслія, ми також доручаємо докласти всіх зусиль до впіймання цього волоцюги. Запам'ятай, що від успіху в цій справі залежить твоє призначення на посаду головного явнуха. Завтра ти повинен покинути палац гусейне гуслія і не повертатися назад без Ходжина средіна Мружачи лукаві очі, ходжа на середін, схилився перед міром до землі. Розділ 33. До ранку Ходжана Середін розказував Емірові про свої плани упіймання Ходжина Середіна. Плани були вельми хитромудрі, і Мір залишився задоволений. Вранці, одержавши на витрати гаманець золота, Ходжана Середін в останнє піднявся у вежу, поклав у шкіряний пояс гроші і озирнувся зі зітханням. Йому раптом стало шкода покидати своє житло. Стільки самотніх безсонних ночей провів він тут, і скільки передумав. Він залишав у цих похмурих стінах частинку своєї душі. Він зачинив за собою двері, легко збіг кам'яними крутими сходами на зустріч свободі. Знову весь світ був відкритий перед ним. Шляхи, перевали, гірські стежки звали його в далеку дорогу. Зелені ліси обіцяли йому притулок у затінку на м'якому листі. Річки чекали на нього, щоб напоїти студеною водою. Птахи приготували на радість йому найкращі пісні. Він надто довго пробував у своїй золоченій клітці. Веселий волоцюга, хоча на середін. І світ скучав без нього. Але біля самої брами просто в серце йому було завдано Страшного удару. Він зупинився і, збліднувши, притиснувся до стіни. У розчинену браму під охороною численних стражників входили низкою з похиленими головами і зв'язаними руками його друзі. Він побачив старого гончара Ніяза, чайхани коваля Юсупа і багатьох інших. Усі, з ким він коли-небудь зустрічався, говорив, у кого просив води напитись – або, браво, беремо к для ішака. Всі були тут. Сумний хід замикав Арсланбек. Не скоро схаменувся Ходжа на Середін. А коли схаменувся, брама вже зачинилась, і в дворі нікого не було. Всіх відвели у підземелля. Ходжа на середін кинувся шукати Арсланбека. Що трапилося, шановний Арсланбеку? Звідки ці люди? Який злочин вони вчинили? Ці люди, приховувачі і спільники клятого Ходжіна Середіна, відповів з Арсланбек. Ми ж шпигуни вистежили їх, і сьогодні ж вони будуть привселюдно покарані на горло, якщо не видадуть Ходжуна Середіна. Який ти блідий, гусейне гуслія, ти сильно змучений. пак, відповів Ходжана Середін. Отже, нагорода спливає з моїх рук до твоїх, отже на середину довелося залишитися в палаці. Та хіба міг він вчинити інакше, якщо б з невинним людям загрожувала смерть? У півдні на площі вишукувалося військо, оточивши потрійним колом суддівський поміст. Народ, оповіщений глашатаями про майбутні страти, чекав мовчки. Рожарене небо дихало пекучою спекотою. Розчинилися брами палацу, і у звичайному порядку вибігли спочатку глашатаї, за ними варта, потім вийшли музиканти, слони, пошт, і нарешті виплали з брами ноші Іміра. Народ простягся ниць. Ноші підняли на поміст. Імір посів своє місце на троні, і з брами палацу вивели засуджених. Натовп зустрій віг в появу гулом. Родичі й друзі засуджених стояли в перших рядах, щоб краще бачити. Кати клопоталися, готували сокири, палі, мотузки. Сьогодні у катів був важкий день. Їм належало стратити поспіль шістдесят чоловік. Старий ніяс був першим у цій фатальній черзі. Кати тримали його попід руки, а праворуч від нього була шибениця ліворуч плаха, просто ж перед ним стерчала землі загострена паля. Великий візир Бахтіяр гучною урочисто оголосив «В ім'я Аллаха, милостивого і милосердного, повелитель Бухари і сонце Всесвіту, імір Бухарський, зваживши на терезах справедливості гріхи, які вчинили 60 його підданих, приховуючи богохульника» і порушника спокою, сіяча розбратів і здійснювача непристойних справ Ходжуна Середіна, ухвалив таке. гончаряні яза, як головного приховача, у якого зазначений волоцюга на іменнях Ходжана Середін тривалий час переховувався, позбавити життя через відділення його голови від його тулубу. Що ж до інших злочинців, то першим покаранням для них буде споглядання страти, яка скоїться над ніязом, аби вони тремтіли, очікуючи для себе ще гіршої долі. Про спосіб страти кожного з них буде оголошено окремо. На площі стояла така тиша, що кожне слово Бахтіяра виразно чулося в задніх рядах. «І хай буде відомо всім», – продовжував він, підносячи голос. що й надалі з кожним приховувачем Ходжіна Середіна буде вчинено так само, і жоден не уникне руки ката. Якщо ж хто-небудь з осуджених вкаже місце перебування цього злодія і нероби, той не тільки буде звільнений від страти, і не тільки отримає нагороду і міра, і небесне благословення, але й звільнить від покарання всіх інших. Гончарю Ніазе ти можеш позбавити себе і інших від страти, якщо відкриєш місце перебування Ходжина на серед діна. довго мовчав, не підводячи голови. Бахтіяр повторив своє запитання. Ніяс відповів Ні, я не можу вказати його місце перебування. Кати потягли старого до плахи. Хтось крикнув у натовпі. Старий став навколішки. Витягнувши шию, поклав на плаху свою голову. Цю мить, хоча на Середін, розтовхавши придворних, виступив наперед і став перед еміром. О, повелителю, сказав він голосно, так, щоб почув народ, накажи зупинити страту. Я зараз зловлю ходжу на середина. Імір здивовано втупився в нього. Народ на площі заворушився. Кат, підкоряючи знакою міра, опустив до ніг сокиру. «По оповелителю, – голосно сказав Ходжана Середін чи буде справедливо, щоб цих дрібних приховачів стратили, тоді як залишиться живим, найголовніший приховач, у якого Ходжана Середін жив останнім часом і живе тепер, який поїв, годував, нагороджував його і всіляко опікувався ним?» «Ти маєш рацію, – поважно вимовив Імір. Якщо є такий приховач, то по справедливості йому слід першому відтяти голову. Але вкажи нам цього приховувача, гусейне гослія. Натовпом прийшов стриманий гомін. Передні передавали заднім слова іміра. Проте якщо великий імір не схоче страчувати цього головного приховача, якщо великий імір залишить його живим, то чи справедливо тоді страчувати дрібних приховувачів? запитав ходжа на Среддін. Імір відповів, дивуючись деталі більше. Якщо ми не побажаємо страчувати головного приховувача, то, звісно, відмовимося від страти дрібних приховачів. Але одне незрозуміло нам, гусейне слія, які причини можуть змусити нас утриматися від страти головного приховувача. Де він? Вкажи його нам, і ми негайно відділимо його голову від тулба. Ходжано Среддін звернувся до народу. «Ви чули слова Еміра?» Повелитель Бухари сказав, що якщо він відмовиться від страти головного приховувача, якого я зараз назву, тоді всі ці дрібні приховувачі, що наразі стоять біля плахи, будуть звільнені і відпущені до своїх сімей. Чи так я сказав о повелителю? «Ти правильно сказав, гусейне гуслія», – підтвердив Емір. «Даємо в цьому наше слово». Але вкажи нам швидше на головного приховача. Ви чуєте? сказав Хаджана Середін, обернувшись до народу. Емір дає слово. Він глибоко зітхнув. Він відчував на собі тисячі очей. Найголовніший приховач. Він затнувся, обів очима площу. І багато хто помітив скорботу і смертну тугу на його обличчі. Він прощався зі своїм улюбленим світом, з людьми і сонцем. «Мершій!» – нетерплячий вигукнув Емір. «Кажи, швидше, гусей не Хоча Хоча насередин сказав твердим дзвінким голосом. «Найголовніший приховувач – це ти сам, Еміре!» Різким рухом він скинув свою чалму, зірвав фальшиву бороду і натовп ахнув. Завмер. Емір, витріщивши очі, беззвучно ворушив губами. Придворні скамініли. Тиша тривала недовго. Насредін, хоча на середін! Хоча на середін! закричали в натовпі. «Хоча на середін, зашепотіли придворні. «Хоча на середін! вигукнув Арсланбек. Нарешті схаменувся й сам повелитель. Губи його невиразно вимовили. Ходжана Середін, так, це я. Ну що ж, Міре, накажи відтяти собі голову, як найголовнішому приховувачому. Я живу в тебе в палаці, ділив з тобою їжу, одержував від тебе нагороди. Я був твоїм головним і найближчим радником в усіх справах. Ти, приховувачі, Міре, накажи відтяти собі голову. Ходжана середін схопили. Він не чинив оперу. Він кричав, «Імір обіцяв звільнити засуджених! Ви чули слово Іміра. Народ почав гудіти, хвилюватись. Потрійний ланцюг стражників на силу стримував натиск натовпу. Дедалі голосніше лунали вигуки. «Звільніть засуджених!» «Імір дав слово!» «Звільніть!» Гул у натовпі зростав і поширювався. Ланцюги стражників подавалися назад під тиском народу. Бахтіяр нахилився до Іміра. повелителю їх треба звільнити, інакше народ збунтується!» Імір кивнув. «Імір дотримує свого слова!» – закричав Бахтіяр. Стражники розступилися і засуджені відразу зникли в натовпі. «Ходжу на середину, повели до палацу. Багато хто в натовпі плакав. Вслід йому кричали. «Прощавай, ходжа на середіна!» «Прощавай, наш улюблений, благородний ходжан насредійний. Ти будеш завжди безсмертний у наших серцях». Він йшов з високо піднятою головою. На його обличчі не було страху. Перед брамою він обернувся, махнув на прощання рукою. Натовп відповів йому могутнім гуркотом. Імір поквапом заліз у свої ноші. Разом із своїм поштом він вирушив у зворотню путь. Розділ 34 Зібрався диван. Судити хочу на середіна. Коли він увійшов, зв'язаний по руках і ногах, під охороною стражників, придворні похнюпились. Їм було соромно дивитися один на одного. Мудреці морщилися, поглажуючи свої бороди, і Мір відвертався, зітхнав і кашляв. А хоча на Середін дивився прямим ясним поглядом. Якби не його скручені за спиною руки, можна було б подумати, що злочинець не він, а всі ці люди, що сидять перед ним. На суд разом з іншими придворними з'явився і справжній гусейн гослія, багдацький мудрець, звільнений, нарешті, із свого ув'язнення. Хоча на середін дружньо підморгнув йому, багдацький мудрець підскочив на подушках і зашепів від люті. Суд тривав недовго, хоч у насереді нас засудили до смерті. Лишалося тільки вибрати спосіб страти. «О, великий владико!» – мовив Арсланбек. «Я гадаю, що цього злочинця слід набити на палю, щоб він закінчив своє життя в найжорстокіших муках». Хоча на насередін навіть бровою не поворухнув. Він стояв і безтурботно посміхався, підставивши обличчя сонячному променю, що падав – узал крізь верхнє розчинене вікно. «Ні!» – рішуче сказав емір. «Султан Турецький вже набивав на палю цього богохульника. Але той, мабуть, знає, як вникнути шкоди для себе від такого способу страти. Інакше він не пішов би живим із рук султана». Пахтіар порадив відтяти ходжі на середину голову. «Щоправда, це один з найлежших видів смерті, додав він, зате найвірніший». «Ні!» Сказав емір, Калів Багдацький вже стинав йому голову, а він все таки живий. По черзі підіймалися вельможі і пропонували повісити ходжу на середина, здерти з нього шкіру. Емір відкинув всі ці поради, бо, потайки, спостерігаючи за худжею насредіном, він не помічав ознак страху на його обличчі, що було в очах Еміра явним доказом недієвості пропонованих способів. Збентежені придворні замокли, і Мір почав гніватись. Тоді підвівся багдацький мудрець. Вперше він говорив перед Міром, тому ретельно обдумував свою пораду, щоб вирізнятися мудрістю серед інших. О, великий повелителю Всесвіту! Якщо цьому злочинцеві дотепер не завдали шкоди всілякі способи страти, то чи це не є прямим свідоцтвом того, що йому допомагає нечиста сила, той самий дух пітьми, ім'я якого непристойно називати тут перед лицями міра. Піголосивши ці слова, мудрець подув собі на плечі. Слідом за ним подули всі інші, всі, кримходжі на Середіна. Розсудивши і зваживши на все, що стосується цього злочинця, продовжив мудрець, наш великий мір відкинув пропоновані способи умертвіння ходжіна-средіна, побоюючись, що нечиста сила знову допоможе злочинцеві уникнути справедливої кари. Але існує ще один спосіб страти, якому названий злочинець ходжа на Середін жодного разу не піддавався, а саме утоплення. Багдацький мудрець, високо скинувши голову, переможно подивився на присутніх. Хоча насередін стрепенувся. Імір помітив його рух. Ага, так от у чому була його таємниця. Хоча насередін думав цей час. Дуже добре, що вони заговорили про нечисту силу. Значить, надія ще не втрачена для мене. Відомо мені з розповідей книг, вівдальний мудрець, що в Бухарі є священа водойма, іменована водоймою шейха Ахмета. Ясна річ, нечиста сила, не насмілюється наближатися до цієї водойми. Саме тому й належить оповолителю занурити злочинця на тривалий термін з головою у священні води, після чого він помре. «Ось, рада мудреця, гідна нагороди!» – вигукнув емір. Хоча на до Кірлова сказав багдацькому мудрецеві. «О, гусей не гусля, Хіба так я поводився з тобою, коли ти був у моїй владі? От і сподівайся після цього на людську подяку. Було ухвалено після заходу сонця привселюдно втопити ходжу на середіна у священній водоймі шейха Ахмета. А щоб дорогою ходжа на середі не зміг втекти, вирішили доставити його з палацу до водойми у шкіряному мішку і в цьому ж мішку втопити». Цілий день біля водойми ми стукотіли сокири, тислярі зводили поміст. Вони знали, навіщо знадобився Імірові цей поміст, але що могли вони вдіяти, якщо над кожним з них стояв стражник. Вони працювали мовчки, з похмурими, озлобленими обличчями. Закінчивши, вони відмовилися одержати мізерну платню і пішли, дивлячись у землю. По місті весь берег навколо встилили килимами. Протилежний берег призначався для народу. Шпигуни доносили, що місто хвилюється. Тумор Сланбек зігнав до водойми багато війська. Поставив гармати. Побоюючись, щоб народ дорогою не відбив ходжу на середина, а Сланбек наказав приготувати чотири мішки, набиті ганчір'ям. Ці фальшиві мішки – він збирався відправити до водойми відкрито, людними вулицями, а мішок сходжає на серединам навпаки, найглухішими провулками. Хитрість свою він ретельно обставив. До фальшивих мішків приставив по вісім стражників, а до мішка сходжає на серединами тільки трьох. «Я пришлю до вас від водойми, гінця», сказав стражникам Арсленбек. «Чотири фальшиві мішки, ви повинні винести одразу, один за одним. А п'ятий мішок із злочинцем трохи перегодом і непомітно, коли всі цікаві, що топляться біля брами, кинуться за фальшивими мішками. Чи добре ви мене зрозуміли? Пам'ятайте, що відповідати доведеться вам головою. Увечері на площі вдарили барабани, сповіщаючи про закінчення базару. До водойму з усіх боків потяглися люди. Незабаром прибув ім'я з поштом. На помості і навколо нього запалили смолскіпи. Полум'я шипіло і гнулося від вітру. На воді тремтіли червоні відблиски, Протилежний берег тонув у темряві. З помосту, осяєного вогнями, не видно було натовпу. Але добре чулося, як він ворушиться, рухається і дихає. Зливаючи свій неясний тривожний гул з поривами нічного вітру. Бахтіяр гучним голосом прочитав кудись у темряву укази Міра про від... піддавання смерті Ходжина на У цей час і вітер вщух була така тиша, що у найяснішого міра полізли мурашки по спині. Знову зітхнув вітер а разом з ним зітхнув тисячами грудей натовп. Арслан Беку, сказав емір, і голос його затремтів. Чому ти зволікаєш? Я вже відправив гінця у повелителю. Раптом в темряві почулися крики, брязки зброї, десь почалися сутички. Імір підскочив на місці, озираючись. За хвилину освітлене коло перед помостом увійшли вісім стражників без мішка. Де ж злочинець? закричав емір. Його відняли у стражників. Він вислизнув. «Арсланбеку ти бачиш?» «О, повелителю!» – відповів Арсланбек. «Твій ніхчемний раб передбачив усе. У цьому мішку було ганчір'я». З іншого боку знову почулися шуми. Арсланбек поспішив заспокоїти міра. «Хай віднімають, у повелителю. У цьому мішку теж немає нічого, крім ганчір'я». Перший мішок відбив у стражників Чайхани Калі із своїми друзями. Другий – Ковалі на чолі з Юсупом. Незабаром ганчарі відбили третій мішок, але в ньому теж було саме ганчір'я. Четвертий мішок пропустили до помосту вільно. Стражники присвітли смолоскипів на очах у всього натовпу, підняли мішок над водою і витрусили. З нього посипалося ганчір'я. Натоп сам мер. Саме цього і прагнув вельми досвідчений Арсланбек, який добре розумів, що подив спричиняє бездіяльність. Настала черга п'ятого мішка. Тим часом стражники, яким він був доручений, десь затрималися і досі ще не доставили його до водойми.